François Villon, Ballada a kalózok szeretőjéről. Átköltötte Faludi György. Jennynek hívták, szűke volt és éhes, s a szállodában üveget mosott, hol elhamarkodott szeretkezések szagát árasztották a bútorok. S mikor szitkokkal teltek meg az éjek, s csiklandott ringyók részek sikolyával, ő a hajóra gondolt, Nyolc ágyúval, s tizenhét vitorlával. S ha ágyazni ment, mert már a párok vártak, Vagy hajnaltáit meleg vizet hozott, Megtörtént néha, hogy egy vendég Vasárnap markába titkon egy dénárt nyomott. Ilyenkor mindig Némán megköszönte, Alázatosan vízna mosolyával, És a hajóra gondolt nyolc ágyúval, s tizenhét vitorlával. És éjjel, ha kiment a folyosóra, Egy-egy éhes hím gyakran rálesett, Ki ott mindjárt a bűzhött kőpadlóra tepertele, le, S ő mindent engedett. és mikor a férfi vállait harapta, S mellét kereste borgőzös szájával, Ő a hajóra gondolt, Nyolc ágyúval, S tizenhét vitorlával. és egy délben zajtámadt a tengerparton, S találgatták minnyájan az okát, de ő felkacagott az utca sarkon, És még otthon is nevetett tovább. S hogy mosogatni hívták a konyhába, A tányérokat eltolta karjával, És a hajóra gondolt, Nyolc ágyúval s vitorlával. S mikor félreverték a vészharangot, S a kikötőben üvöltött a nép, ő lassan elfütyült egy hosszú tangót, És hófehérre mosta a kezét, s új ruhájában a párkányra hágott, s a tengert nézte gonosz mosolyával, hol a város előtt egy hajó állott, nyolc ágyuval, s tizenhét vitorlával. S a hajó nyolc ágyuval lőni kezdte rőd bombákkal akkor a várfalat, s nem maradt, mikor leszállt az este kastély a várban, s ház a vár alatt, ledőlt a bazár, a fárosz és a zárda, s a bronzoszlop a helytartó szobrával, és nem maradt csupán egy piszkos szálló, nyolc ágyal és tizehét utcalánnyal. De ő még mindig az ablaknál állott, s az éjszakába egy dalt énekelt, és reggel a matróz nép partra szállott, és minden ember csorraláncra vert. És akkor a hajósok vezetője így szólt hozzá. Kalózok szeretője! kitöljünk meg kívánságot szerint. S ő azt felelte, mind. S a tengerparton aznap alkonyatra minden fán ötven ember lebegett, És testüket a híják csőre marta, mint lógombócott éhes verebek, S a hajó, míg a hullák rútfarával halotti táncot járt az estszele, Nyolc ágyúval s tizenhét vitorlával eltűnt vele.